spoiler -varning. Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till kvällens avsnitt av spoiler där vi ska än en gång dyka ner i Marvel-träsket och diskutera Captain Marvel. Mm. Captain Marvel, vi ska undersöka henne mycket mm. noggrant. Mm -hmm. Det är så sant, vi ska vara kritiska men rättvisa än en gång. Jo. Sära på allt tror jag. Just så. <laughs> för att, ja men, det, det, it's not creepy. Uh, vi, vi är ju professionella. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Men i alla fall... så äh, vi skulle göra det här som ett jobb. Mm. <laughs> ja, för att vi får ju så mycket betalt. <laughs> Fallande tonläge. Men jo, ja. uh, mm -hmm. inga at gmail att gmail.com etc. Dit kan man ju Hör av sig om man tycker så att man inte är professionell eller om man inte uppskattar de här valhänta uh, våldtäktsanalogierna. <laughs> mm. <Anal. laughs> ja. Ja, ja. Uh, ja, vill ni då skriva in att ni har helt andra åsikter om Captain Marvel än vad vi möjligen kommer att ha så kan ni också hitta oss på Twitter. Vill ni bara hålla käften och se på fina bilder så kan ni också besöka oss på Facebook där vi hänger ofta. Uh, mm. ja. Jag vet inte, det känns som att man har gjort de här presentationerna kanske en gång för ofta. Jag har inte som den där checkheten kvar i mig känns det. Kanske jag borde mm. vara nära någon sorts batteriexplosion så jag blir riktigt uppladdad också. Mm. ja Det kan nog mycket väl vara det De hade faktiskt som Väldigt som låga ambitioner De skapar superhjältar på 70-talet Som att Här är liksom mm -hmm. Kate Beckett Och vitt om inte hon stod nära en buss Som strejkar lite Superpowers Nu kan hon springa jättefort I guess Och slåss och explodera ja. Maybe, I don't know Mm, det ja. Det, det är ju... alltså man måste ju säga att det är ju, det är ju bra på sätt och vis eller, eller det inger hopp åtminstone åt mig att det kan gå så här lätt för det betyder ju att vem som helst har ju kanske möjlighet att bli superhelt. om du bara så... behöver stå vid ett exploderande batteri jag, men, jag försöker stå så nära så många explosioner som möjligt, ingen egentlig anledning och inte händer det någonting annat än att jag jag får hopp. Uh, men inte att jag har någonsin fått någon annan superkraft än att jag liksom vaknar upp ännu en, en morgon och ska till jobbet. Att, men jag menar, okej. Okay, alltså Marvel är ju lite sådär att, du vet, ett, en radioaktiv spindel som liksom mm. lommar dig lite försiktigt i handen. Okej, okay, det är väl ikoniskt så det förslår. I, I get that. Eller liksom ett, mm. ett liksom tuttknullande adamantium-skelett. Det som att... Då kan man ändå tänka, men nu har det väl hänt någonting? Verkligen. Men det är som ja. är att... <hör> alltså, <hör> nu så kör de sönder ett batteri. LOL, universums alla krafter. Jaha, alltså, mm. okej. Okay. Men ja. det känns ju som att om det går så här... Du, kom som inte på att använda själv. Liksom. Doktor Marvel, mm. Ja. Mm. ja. men liksom. Mm. Jag vet inte, Här som. har jag mitt universumbatteri. Som jag ska använda för någonting. Och om ingen ofta det Och det går sönder. Jaha. Uh -huh, men du ska mm. använda på dig själv. Eller någon av liksom, dina. Kompis. Öd, ödelmänniskor eller någonting så skulle du ha lori ja. Nå, Jag mm. hoppas ja. att någon söt blondin kommer att stå nära den. Helst någon som inte riktigt har någon personlighet eller någon riktig drivkraft. jag hoppas jag. För då kan hon säkert flyga <laughs> någonstans och slå någon riktigt hårt på käften. Så. Mm. Helst ja. Jude Law. Helst. <laughs> för, ja. För det är ju det här, det här avsnittet handlar om, att, att uppmana ja. folk att slå ljudar på käften. Ja. Man kan alltid dra in mm. rasismen, som vi konstaterar, för inte alls så länge sedan. Det verkar nog som att det är svårt att stiga ja. ifrån det här. Jo, men i samma analogi så liksom, lagen kommer ju också att hitta dig, så att det är kanske är bäst att du låter bli ja Och det var ungefär ja. det maximala skojvärdet man kan få av Jude Law i ett och samma avsnitt, så <laughs> ja, ja. den är, är nu bara när jag backar, så. Ja. Det, det är så. Det låter bättre på svenska, för när jag backar, så känns det som på svenska, som, men nu går det ju undan, det här är bra. På engelska, it's all downhill left. Blandar ihop mina metaforer så är just att det här programmet kommer att bara bli bättre nu. För det kommer det ju inte alls att bli. <laughs> det, här, det här är de bästa minuterna när har hört nu, så ni kan lika bra gå och lyssna nu på TED och AI eller något It's over, fuck it. Vi ska mm. tala om Dr. Do ja. Marvel, Captain Marvel. Om ja, det, det, här är ju, det här är ju nu den andra kaptenen i, i teamet. <laughs> ja, Captain Marvel, your service. <laughs> Och kapten Amerika. Ja. Mm. Undrar vem som är högre i rang där. Ja. Till sist och är... slutligen. Nå, ja, men, vill, vill du gå men, in den här... i den här diskussionen med en riktig serietidningsnörd. För att du kommer inte komma härkinnad ur. Jag har, jag har sett lite av de här debatterna som har rasat på nätet. och boy. När man kommer förbi den här vilda äh, misogynismen som håller på att gå. Så. Mm. så det är som att ja, men Steve Rogers så borde jag egentligen få bestämma över Captain Marvel. För uh, Steve Rogers så bestämde över folk. Was, is it he has a dick? <laughs> och så var det som mm. att, vad, vad har Captain America gjort? fucking far och jaga Bucky Bucky what the Bucky is Bucky? Bucky, nej Bucky Bucky <laughs> och sen vad gjorde Captain mm. Marvel men hon blev ju som typ till elektricitet och som stoppar missiler och shit. så so, hon borde få bestämma vad Captain America så so, kommer hon yeah. well if if you don't like it you can get out mm. från from, from, from Amerika eller från Bion eller, what are you talking about och yeah. sen var sen eskalerade <laughs> ja, det, ja. Det, är, det är ju det hemska att det där är, ja, det där är bara intron ja. i nätdebatterna ja och då gick pappa så ja, sami ut och träffade bilen en stund för, ja. men, men det är intressant hur mycket eller vad ska man säga, nu igen hur mycket man har blivit medveten om sån här så kontrovers då inom vissa grupper som den här filmen har väckt mm. före, den, före den hade premiär och, och, och jag måste säga att vad jag kanske tyckte var mest roande där så var de här kommentarerna när de första bilderna började synas mm. och första trailern släpptes så kommenterades det att ja, men att då borde ju Captain Marvel le lite oftare Ja, okej. Okay. Hon var så allvarlig. Ja, ja. ja hon, hon var så allvarlig. Att, att hon är ju en, en blond kvinna. Mm. Borde, inte hon, Borde inte hon nu vara lite glad och, och le lite mera? Jag känner hur min manlighet har stryk direkt. Att jag vill ju inte tro att en, att en näp, en liten blondin, skulle vara kapabel att värsta fall kunna ge mig stryk. Jag känner jag blir otroligt upprörd. Och inte så lite upphetsad. Jag känner att jag skulle gå på nätet och skriva att alla kvinnor ska hålla sig i köket eller i sängkammaren där de hör hemma. Mm. Ja. Nej men vet jag att liksom, för det var ju samma sak och jag började tänka på liksom gamla goda Buffy. Ja. Så Michelle gäller är många saker, men inte hon ju liksom den mest köttiga liksom streetfightern där ute. Hon var ju en en, en vacker, väldigt vacker kvinna om ni frågar mig som också har mm. superkrafter och bara som by the way kunna sparka vampyrar liksom härifrån till Kiruna så mm. äh, och liksom och jag uppskattar ju fantasin och där förklarades det faktiskt vad det var som det var Det är ju inte alla som lyckas med det mm, tankeställare. Men ähm, mm. Men då var det många ja. som inte klarade det För de var ju som att Åh, alltså, Om hon ska sparka sådär så måste hon ju Liksom vara köttigare och liksom Se ut som butterbean Men, men liksom, ja. liksom Inte behöver hon det Det är tv, det är fantasi Liksom, inte vet jag ja. För alla som nu inte riktigt har funderat. det här med jag säger nu då Som är en sån här Public statement. Vet ni att Captain Marvel inte en fucking dokumentär? Det är en film. Ja, exakt. Mm. Så so it's, it's no, fine. Du måste, ju, du måste ju kanske avslöja för dig, själv att det inte var ju Buffy heller en, en dokumentärserie. Det var det visste. Det är många som inte förstår det och du förstår inte för du är dum i huvudet. Men det var det visste. Ja. Varför, varför, liksom, there, there, there are slayers among us. Det är bara där de vill inte ligga med mig och därför blir jag så kränkt. Ja. Ja. Så det är därför du är på vampyrernas sida. Jo. Jag, jag har, I i sådana här sammanhang så har jag ju alltid, om inte officiellt så har jag ändå alltid sett mig som en så kallad watcher. Jag, jag skulle gärna titta uh -huh. på när de gör saker. Ett litet buffy kämpa för alla som är insatta. Men i alla fall. Mm. <laughs> för att ja. det är Mm. Ja, men det, det är men... intressant det där för alltså, den här diskussionen som alltid verkar uppstå om det här med realism. Mm -hmm. Att man på något sätt förväntar sig realism eller ska kritisera något. Små, små detaljer. Mm -hmm. När man sen tänker att ja, men det här är ju en film där man då befinner sig på andra världar, far ut i rymden och spränger rymdköpp med med ödle människor och, mm. och allt det här mm. finns, finns med där. Och sen sitter man med att ja, men den, där, men den där sparken, det skulle nog inte fungera så där mm. egentligen. Jo, ja. att, jag, jag minns när jag tittade på den här äh, Iron Sky-filmen. Men why? Nå, vad, vad gör man inte för att stöda? Finska filmskapare. Men eh, för, där, för de som inte vet så handlar det ju om eh, nazirer som flydde till månen eh, mot slutet av andra världskriget. Och eh, de, eh, de har då gömt sig där och byggt upp en, en ny armé. It is known. Ja, ja it is known. Ja. Mm. Eh, och det finns en scen alldeles i början av filmen där två amerikanska astronauter då har åkt upp till månen mm. för orsaker och så ja, och så medan de är där så kommer plötsligt upp en bara sig två, eh, två andra astronauter alltså, som är klädda som eh, ja blir det nu SS-officerare mm. och skjuter den ena av ast de amerikanska astronauterna. Mm. men vad som ser ut att vara en en Luger pistol. Ja. De borde fungera äh, bra i rymden. Ja, och det var och det här var diskussionen. En människa ja, var no, alltså en en sån där Luger så det skulle ju nog inte gå att avfyra i ett sånt där i en sån där tillstånd som det. skulle vara ute i rymden där på månen det är ju nog omöjligt att där tappa någon den där filmen med att ja Det tog mig helt ur, ur den här storyn när de hade missat en sån här detalj att fysikens jo. lagar och allt alltså, Det handlar om natsin på månen. Ja, exakt. Och det som är bäst med den där är ju att liksom, i exakt ögonblick så är de på ja. månen och det kommer natsin i som typ SS-uniformer. Mm. Ja, det du reagerar på att de skjuter med en fucking SS-luger. Really? Ellie, <laughs> ja exakt. Är det så. <laughs> ja. Jo, jo, men men vet du vad var? Det är ju som det där då att liksom, jag, jag vet inte hur jag ska som kunna skrädda det här nu i rätt ord. Jag, jag ser nu förstås mm. att en, en kollega med hon och höga kommer kröpa det här och jag antar att det här nu betyder att det är dags för mig att, med att mig i jävleens advokatpositionen här. Och att liksom att, ja, no, Nikolaj. Om man mm. går är -film. och vänta, ja. säger en Marvel-film. Och väntar sig nu då att nu satan, kräver jag hundra procent realism. Ja. Så det är att, oh boy. Du gick nog till helt fel affär du idag. Att det kommer ja. ju som aldrig att hända. Och den här djävulens advokat-grej kommer ju nu då in. Därför att jag klagar ju ofta över realism i filmen. Ja. Men realism kan ju ta sig många former. Att till exempel det finns ju den här, det här fina uttrycket som jag slängt runt många gånger i det här programmet, Suspense of Disbelief. Det vi säger liksom ja. den här trovärdighetsfaktorn. Att inte störde mig med de premissen för Captain Marvel, stör inte mig alls. Det kanske är hur det här narrativet berättas ut eller ska vi säga den här Ska vi säga klacksparken som de tar allting med. Att igen känns det mm. som att det är bara de här sväpkärnorna för att komma till action äh, mm. Men att inte sitta jag där och liksom. Alltså, inte kan ju en kvinna flyga. Utan det som. Mm. Ja, ja, men hon kan nu i den här filmen. I'm, I'm ja. fine with it. Att det, det, liksom, det får inte när att vilja gå Och liksom dra mig jättehårt I mitt skrot, i mitt protest Och det får inte mig att vilja liksom Staka och förfölja Brilla Och skicka hat. Utan det är bara som att Men nu i den här filmen, i premissen för det här Så flyger hon Och hon ja. kan skjuta någon jävla Energi ur händerna Ja Och, och, och det är okej, okay. det, det är helt okej okay. Det finns många andra saker Med den här filmen som är inte är okej okay. Och där jag kan ja. attackera den här trovärdighetsprincipen. Men det är liksom det har att göra med den här trovärdigheten som är uppbyggd inom premissen för filmen. Att liksom vissa saker så kan bara förklaras bättre eller förklaras inte alls. Men det är just det där, varför du går då och säger typ en som it. Och sen så klagade du över att du blev jätteskrämd efteråt. Ja, ja. visst du inte. Liksom, såg du inte de stora bokstäverna eller liksom den galna clownen när du gick dit? Förstår det, det du inte du... Vad, vad en är, eller vad, vad är? Det? <laughs> liksom, är det svårt att älsa och skirva? Eller, vad, är det nu, vad är det nu som slår fel i huvudet? Kanske, kanske om du är en ytterst modern person och du ser det där. Du ser där planchen Reklamen, jag trailar för IT och tänker att ah, men det här måste ju vara en film som handlar om, om IT. Ja, ah, just det. Det är som det där mitt favorit, mitt, min favorit, vad ska vi kalla det, inte felsängning. Uh, mitt favorit missförstånd. Uh, ja. Så var liksom när en bekant, i en bekant, i en bekant. De var kanske lite närmare bekant Men vi säger det nu så att ingen blir upprörd. Sorry. Christian. Uh, att, så det var då en tjej. Vars uh, pojkvän då. Uh, så skulle för till stan. Och så ringde hon honom. Och sa att de hade gett en rabatt på tröjor. Som ville att, uh, att han då skulle för att köpa de här tröjorna åt henne. För de var på rabatt. Och sen sa han okej. Okay. Och sen så kom han hem. Och sa då med sig tre tröjor. Ja. och de var ju alla mega stora och sen så blev jag ju förstås förbannad och sa liksom, varför köpte du de här, de här är ju jättestora varför köpte du inte min storlek det är ju min storlek och, och så, mm. så sa han liksom, ja ja jag vet och jag tog ju din storlek och, uh, och jag tyckte de var stora men, men det här var ju din storlek och så han, vad menar du, de här är ju alla L jag har ju S Jag sa, ja ja exakt, jag tog L liksom liten S och L, stora liten <laughs> <laughs> oh, han kan inte engelska Men, men Det är liksom så där att Han förstod Nej. inte och hon blev så arg Och han fick inte alls något sex Den kvällen ja. mm. Så därför så hatar han alltså Captain Marvel I dagens läge Ja, därför är han så förbannad på Larsson. Det bästa jag, jag läste på nätet Om den här filmen var en lång Lång tråd På något sånt här yeah. tog, Inte subreddit men någonting motsvarande uh, där mm -hmm. det, Och det var i princip En där typ 300 posters grej Som sådana total hat Spiral Om Captain Marvels skrev I den här filmen Och det börjar väl i princip någon yeah. skrev att liksom att Uh, ja att här har vi nu då en till uh, Ung uh, då Som är liksom så uh, Ja Så utsatt då i liksom Sitt leder då att det, Hon är ju bara där då för att liksom Puffa upp de här manliga tittarsiffrorna då. Och så var det som två påstånd Och sen så jag ska till att Ja men att egentligen så borde ju skriva Skräva mycket mer Um, så här. Um, du de du liksom det, är, det är som för det här där Det är liksom. Det, det sa som häng Det är inte tight Nikolaj. Hon, hon är inte tajt nog i skriva i sin att. Yeah, yeah. Och det där var det yeah. som att säga what? Uh, och sen gick det bara vidare. Och liksom det, det är så här lång grej och det liksom och det börjar gå in i thigh gap och liksom folk hade som liksom tejflara när de måste alltså försöka rita trianglar och rektanglar och liksom lista ut om det var tight norms att oh my god alltså, ja. alltså ja. ni har allt för mycket fritid. Ja. Alltså. Ja, ja, det, det. De, var så de var så, arga på Captain Marvels skräp. Det det make sense för dem, det var så här det var inte tight nog och det var inte lös nog och, och det var triggande men det var också för, för lite och det var missvisande och man att oh my god Ja, att... ja men det funderar man ju lite alltså, den här när äh, man talar om klädsel på, på karaktärer mm. så, så det, det har ju funnits sked då och är väl fortfarande att äh, kvinnliga karaktärer i komiks, mm -hmm. är ju oftast uh, klädda som så att det är någonting som är målat på deras kroppar. Ja, men... Det, och, det och, och jag tänker att utgår man från det så, är det ju, så tänker man ju att ja, nej, då är det ju det samma som man ska se när man sen då går. Ja, men det är ju samma, samma fenomen du hittar i speldesign. Om liksom du sätter ja. samma, skulle jag säga ett äh, item set på en manlig karaktär jo, jo, en kvinnlig karaktär en mm. så är liksom mannen typ äh, i någon sån här rustning med liksom så här axelvadda som ser ut som två bussar och så jo, jo, no, det är tar du samma en... kg rustning. i princip, och sätter du samma på en kvinna så går de i princip runt i en bikini. Ja, alltså liksom string som är som okej, okay. att när man slår på en kvinna förstår du, i strid så slår man ju ändå ja. bara på tissarna eller liksom på baken så att inte ska man ju sikta på de här stora exponerade delarna av kroppen så att it's fine you guys liksom. så här var det förr i tiden när kvinnorna gick och slogs i strid Ja, ja. Mm. Eller de har liksom på på liksom Stairmastern eller Thighmastern På gymmet liksom åtta timmar Som har perfekt mm. ordning Oh god Men det är just det där att Okej, okay, så att alla män som ser ut som, som Rugged så här De är basically stora tjulskap Till män som, mm. som hasar runt I liksom, tusen kilo rustning Och kvinnorna ser ut som De är just på väg att liksom, tillfredsställa Män professionellt för pengar uh, och det här är väl nu då har väl blivit standard, att liksom, oj nej, ska vi se på en superhjältinna som inte klädd är klädd i liksom så fucking tight läder? Att man kan säga exakt vilken religion hon tillhör. Ja, men det märker ingen sens, det märker sens för män. Ah, funny joke då, låtsas att det var en man jag sa då. Men att väl nu, liksom, det är just det där när jag tänker på Brie Arsen då, att... Yeah. Liksom, jag vill inte vara krass eller klart jag vill, det här är ju fucking spoilervarning liksom, inte jag som så excited över att se Brie Larsson i läder att det är just det här att inte säga att hon är ful på något vis, hon är en jättevacker kvinna jag bara säger att liksom, det gör inte så mycket för mig att hon går liksom klädd i läder och det som var roligt i den här filmen eller det som var trevligt i den här filmen var att hon behövde ju inte alltid gå klädd i läder, han gick runt i normala kläder mm. men det är just det, här, det som jag fokuserar minst på i den här filmen var i princip hur satan liksom brilar är klädd I could not care less men, ja. ty men tydligen så är det här så viktigt för folk orsaken varför du då inte var märket i det här mm så, så är det ju för att, du har ju blivit i stort sett kastrerad av all den här uh, social justice-warrioring som sker. Runt ja, jag är inte någonting bättre än en liksom, nedprioriterad soyboy. Jag blir helt kackt. Ja, det är ju kan det. Är inte det. Förstå. Som, ja, jag, så mycket soy, Inte ska man lyssna på mig fucking libtard som bara sitter här och <laughs> försöker ha åsikter som jag inte förstår. Nej, men, mm. liksom, men det är just det där, who cares? Liksom, att Okej, okay, att jag förstår ju nu då att vi, är, vi är inte så utvecklade att vi kan ha en normal kvinna. Så vi sätter liksom en fotomodell där, då right? Och liksom, mm. Gabrielle så är jättesnygg. Men det är ju som sådär att om hon skulle gå klädd i liksom en stor formlös säck i hela filmen. Så då vet jag att filmen inte skulle funka. Till och med jag skulle sitta och få framklädd i en formlös säck. Men att inte behöver mm. jag liksom säger liksom att hon har så liksom mycket latex upp i rumpan att hon knappt kan gå för det som mm. det, det, jag ser, alltså, mm. i något så är det blir det löjligt så här ja. och att, men då, då, då har de i den här filmen ändå tonat nära att liksom många av de här Avengers och X-Men så blir det som liksom att oj herregud liksom att hon, hon kommer ju liksom att fucking riva liksom rumpan av sig när hon börjar ner liksom, guys just stop it liksom, det börjar bli farligt här att det är ju Men varenda liksom fucking superhjält Inna i Marvel-universumet Så är ju liksom en, en vandrande Läderhora Och man börjar som Här mm. kommer väl min och då djävulens då För vi pratar just om dem, tro, Otrovärdighet och så vidare liksom, Vad har fucking allt det här leddret vad, vad spelar det för roll Varför är de klädda så här Hur är det här praktiskt i strid Så, så, så ja. då springer springa runt i matchande högklackat Och Kanske en liten nätthandväska. Som kanske kan börja glöda lite när de slår runt sig. Och liksom fuck. Ska vi nu ge dem vapen? Mm. De kan ju skära sig själv. Mm. Så, alltså. Det är som. Det, mm. det på något vis. De försöker köra hårt på den här. Uh, empowerment grejen. För att ja. kvinnor. Liksom är, ju, är ju som starka. Och liksom vi lever i framtiden. och vi Behöver någon jävla man? Women do it for themselves. Liksom. Alltså man, mm. Ja, den ena sidan munna Säger ni det Men på andra sidan oh, Titta, här är vår nya tillägg till Marvel-familjen Supertramp, kom in Supertramp Oj vad hon har mycket leder Titta, man vet inte var liksom Rumpan börjar och fittan slutar alltså, Yes, yes I am very excited När mm. så kan hon Hållas fast av den manliga protagonisten så liksom, vi blir riktigt mm. mega hård. Och som, åh, oh, är it is, åh, oh, yay, oj vad att det hände, de hade mycket leda på sig, oh my god, så so hot. Ja. Vet du, ja, liksom om du är fucking, och det spelar ingen roll om det är som Black Panther, ja ja, alla kvinnor där är horror, om det är Avengers, yes, alla kvinnor där är horror. Om det är liksom fucking X-men. Åh, oh, alla kvinnor, you guess De är klädda som horor igen. Men som att, finns det som inget mellanting. För det är ju som att när de inte liksom slåss för sina liv. Då kan de som ändå ha på sig vanliga kläder. Men, som att, men om de ska nu fucking slåss för sina liv. Så kan det märker sens att de var antingen praktiska kläder. Eller kanske kläder som var lite skyddande. För jag tror ju att det växer mm. upp en generation. Med liksom unga människor. Och... De här generationerna är inte så smart att jag börjar med. Som är liksom sådär att, aha, nu hamnar, nu hamnar Finland i krig, dags att hitta ledare så jag kan slåss. Mm. Men, det är så dumt. Alltså, det är så dumt. Det är som att, liksom, vad är det som, vad är det som motsvarande för männen att, liksom, att, aha, nu kommer, nu kommer fienden. Vänta lite, jag måste bara hitta min fjärde bo Aha, nu är jag redo. <laughs> ja liksom så i krigssituation så är det viktigt att du har en, en passlig mängd av peacocking på gång exakt för du det måste visa vem som är alfa ja, men, hur kan du möna din fiende om du inte är en manlig kilt i strid ja, det, ja. det är sant ja det är sant bär alltid kilt exakt Ja, du, men, en sak som jag måste säga om den här filmen som vi sist och slutligen inte har sagt så mycket om och här nej, är det. Precis. det finns inte så mycket att säga om den här filmen och att nu när jag satt och kollade den här filmen ikväll så var ju, ja. salongen var ju då helt full för, och det var okay. en av folkans och nu råkar jag sitta på ett så bra ställe för att jag hittade den absolut bästa platsen i alla biosalonger att sitta och se film på Men jag tänker berätta den för er för då börjar jag hitta den och då kan jag sitta där Uh, men i alla fall. Uh, det var en massa grupper där. Och det var såna här grupper som bestämde sig. Att man kan ju som tala under filmen. Ah, jo. Men nu, nu råkar jag sitta så långt bort från alla de här grupperna. Jag behövde för inte stiga upp och slå någon vilt i för att, mm -hmm. inte För att. Jag måste ha varenda ord som sa i den här skräpfilmen. Men. I paid for it. Jag är finsk. Och liksom shut the fuck up. Uh, men att. Jag märkte att framförallt när filmen var slut och alla vanliga människor rusade ut för att, för vi är ju alla i högstad, man måste ju visa att du vet, jag vill inte vara här, jag vill egentligen snabbt tillbaka till mitt riktiga, viktiga, spännande liv. Så vi får inte dela upp. Alltså, Jeje, ja, ja. ja. liksom, hurry up Don't let traffic killarna. You know. Men det satt ju då kvar, jag skulle säga en god, första gången jag såg kanske en 70 procent faktiskt satt kvar. Uh, som satt kvar till liksom den här uh, mid scenen Ja. Uh, och sen då så gick kanske 50% av dem ut. och satt <laughs> fucking casuals. Det finns ju alltid en post, -post credits scen Och det fanns ja, det. Exakt. Och det var jättekul. För katten spudden inte SRA. Ja. Uh. Det var bästa katten. Mm. Men det blev som så uppenbart att alla var där. Nästan alla var där. För att basically liksom... Uh, för ett litet fingerunk I väntan på Endgame mm. Och att liksom Så fort de gjorde någonting Eller sa någonting som på något vis Knöt i Avengers då, eller kommande Endgame Så märkte man hur det här pladdret steg Med 300% Började det, det, det. liksom Någon finne där i mörkran Och var ju excited som vill, vill, ja. du, vill du se hur det går för Avengers? Ja. Ska jag spoila direkt? Mm. Uh, sen det visas sig att den här Doctor Strange egentligen hade rätt och han såg den där enda möjligheten och uh, de kommer att fixa biffen mm. och basically time travel så att 50% av alla levande vals kommer inte att man kommer att göra en liten reset men någon kommer att dö ut förmodligen Tony Stark, igen. end! Och, ja. uh, there we go. Jojo, ja, jo, men, men jag tycker jag att det sa ju redan i den där filmen så jag vet ju inte vem som skulle ha missat det där ursprungligen Nej. men För det, men... det sades ju i filmen liksom att han hade sittat av de där 14 miljoner olika scenarierna så var det ett scenario som de kunde vinna Och var Nej. det någon som då funderat Ja, men då tog han ju kanske någon av de där 14 miljoner andra får det väl Ja, men <laughs> Ja men inte vet jag inte, inte det är ju så att det är inte uppenbart, men kanske det inte är inte uppenbart. För att det, det, börjar, alltså, ja, ja. det är ju lite som skillnaden mellan säg, västerländska och japanska äventyrspel, västerländska hända och då kommer till ett ställe där, hmm, nu vet jag hur jag ska gå vidare. Mm, det är ju de här spridda lättrådna och det här mysteriet som är här framför mig, uh, fuck, nu måste jag fundera lite, ah uh, shit. Och sen så funderar du ibland kan du köra fast i timmar dagar. Om du inte är ett sånt äckel att du faktiskt kollar online. You fucking yeah. piece of shit. <laughs> uh, men i japanska spel. så är det basic. Att liksom att nu kommer du till ett rum med katter. Och där finns det en låst dörr. Och två senare innan. Så sa en person i princip. att Om du någonsin befinner dig i ett rum med katter. Så är koden 888. Och som, Det här är inte liksom problemlösning så mycket som det att minnas. Kan du minnas tillräckligt långt tillbaka? Det borde du kunna, för det skedde för typ någon minut sen. Kan ni bara mm. minnas vad som sades ungefär halvvägs genom Infinity War? Ni kan inte? Okej. Okay. <laughs> Oj vitt, då kommer Endgame att blow your fucking mind. Ja. Uh, ja uh. Nej men jag vet inte. jag liksom... Jag, på vis, det mig hur liksom typ vana delar av svenska hylla och så här är liksom, så fucking excited över den här filmen är som att vad tror ni ska hända liksom, vad tror ni ska hända, utom det absolut mest uppenbara som möjligtvis kan hända, men Sami det kanske är hur det händer men jag sa just hur det händer och du kan räkna ut hur det händer om du har sett en Marvel-film yeah. i ditt liv så kan du räkna ut hur den går. Yeah. Den här fucking. Liksom Captain Marvels för bra exempel. Vi ska väl most väl diskutera den lite när den här, här heter Captain mm. Marvel. Är det som en M. Night Shyamalan-film där allting är twist? Nej. Faktum är att den är så otroligt formulärisk att. Den, alltså, du kan ju sitta med tidtagare och säga, nu händer det här, klick, nu händer det här, klick, nu händer det här, klick. Oj nej, jag undrar om hon har blivit för här och allt egentligen inte mm. är som de säger. Kan de möjligen ha rätt mjöl i påsen? De här ja. rymdnazina. Ja. Turns out they didn't. Oh fuck. Att den som så jävla typisk Marvel-film. Mm. Att det är just därför som det känns att det finns inte så mycket att säga om den och jag, och, jag, och jag känner själv att liksom många grejer sades på, ja ja men någonting om Infinity War oh, oh god jag är ju precis mm. heller där hela filmen, då, liksom att oh god alltså, jag har inte kunnat sova av spänning hur fucking förlorar Nick Fury i sitt öga och, <sighs> det var katten <laughs> alltså. ja, det var det var jag var den snälla med onda katten. Jo, jo, men liksom om någon faktiskt kommer och frågar, liksom, med, hej Sami liksom, har du faktiskt någon film år 2019 och inte sett Captain Marvel? Så att för all det GAY! Att va, va, vad ska man säga? Att, Oj, nej, missade den där filmen där det inte egentligen hände någonting. Jo ja. det? Ja, men det ser akten. Spelar ingen roll. Ja. Yeah. Jag menar, Dom Slump? Spelar ingen roll. Jag menar, Captain? Spelar ingen roll. Jag menar, vad den karaktären karaktär som var med Guardians of the Galaxy? Spelar ingen roll. Spelar ingen roll. Ingenting som händer när filmen spelar någon roll för The Extended Universe. Det kanske sätter lite detaljer, om du riktigt vill se en ung Nick Fury. Men och mm, nej, som... och vem vill inte se det? Jo, jo. Samuel L. Jackson up the wazoo. Men att du inte ändrade liksom min uppfattning om Nick Fury. För han är inte så intressant <laughs> karaktär. Och inte ändrade någonting som man har gjort i de tidigare filmerna alls. Jag vet, <laughs> för <laughs> det, för det, som är, det är bara för dumma människor som måste och, och Vad den katt som kläste ögonen ur honom. Nej, är det är sant. Tovvitt, nu måste jag ringa alla jag känner. <laughs> who, who, who cares? Who the fuck cares? Ja, liksom att, oj nej, men det här ändrar ju spelbordet totalt. Här är ju tänkt nu, vad kommer Captain Marvel att bringa till bordet? Um, no, ja, om jag nu ska bara ta en wild stab in the dark så gissar jag att hon flyger runt lite och slår folk på käften. V vad tror ni? Ja. Ka kan du, kan ja, ja, hon slår Thanos på käften. Ja, och det, och det är väl bra. Ja, jag har skönt med det. Jag skulle, ja, det är ganska bra just nu. Att, ja. ä, det ska jag gå med. Ja. Ja, fast, fast jag nog tror att det är katten som kommer att äta upp Thanos sist och slutligen. Men liksom, nu börjar ju den här listan av folk och, eller saker som flyger runt och slår Thanos på käften bli ganska lång. Äh, ja, men de, de lyckades ju inte riktigt Nej. ge Thanos på käften i... Senaste gången så att, ja. nu, nu har det ju en vars relativa kraftnivå, om man kan säga så, sure. är, är, är rätt, så, rätt så mycket högre, än ändå hur, tills Tony Stark kommer på något bättre vapen. Men, ja, men Tony Stark kommer ändå liksom att uppfinna en jättestor jätte mat- och sovklocka som fixar allting och det är det som liksom det som Tony Stark gör Gjorde du de just den Bamse-kopplingen där? Va? Det gjorde jag! Gillar du den? Jag gör allt för lite bamsa referenser <laughs> Det är sant ja. Är man jättestark måste man vara jättesnäll ja, Säg ja. det åt Thanos Ja Ja, så finns det något botemedel mot dum här Ja, kunskap run Andreas och ni i mitt hjärta. Alltså, ja men Bamsen och se Att ja men hur slutar allt i alla såna här stora Avengers what what's it? Tony Stark uppfinner någonting och sen det liksom go go Tony Stark mega eller någonting och sen ty dy dy dy ty dy ty Marvel. <laughs> det ser <jag> ju en galja <laughs> traferenza. Ja ja <gagnat> ja. <-referenso. hör> <hör> <hör> <hör> Vilket kvalitetprogram. Uh, ja. Vad ska vi göra näst? Men det ja, men det, men det, sant, alltså, det här var ju en film som så att säga den, den var där och den berättade en en en berättelse. Och det var kanske det som, som jag när det, det fanns som man kände igen från andra och det var kanske det som jag gillade bäst med den här filmen. Den var ju på sätt och vis lite self-contained. För att tog plats på det. Och var det som att, haha, lol, blockbuster, am I right? Uh, ja, tanken på en... att den, det finns bara en blockbuster kvar i världen nu. Ja, exakt. Och, mm. Men att liksom du, och sen har du som en, en digitalt föryngrad Samuel L. Jackson som springer runt där. Och är otro, otroligt cool och blaserar med allt som händer, I have to ja. say. Med tanke ja. på hur han är i de flesta andra filmer. Uh, mm. Men att... Um, och sen då får vi ju säga Agent Coulson, yay! Um, ja, allas vår favorit. Jo, men sen finns det ju som alla andra. Och liksom, jag, jag vet att jag har två fax någonstans men jag kan inte, jag kan inte ge dem för jag, jag vet inte var de är. I'm sorry, jag tappar bort dem totalt. så att, Sorry, inga fax mm. från mig. Så. Och, och att det är just den här att när vi ändå talar om det och Captain Marvel, och vad ska hon göra till för Endgame? Yeah. Inte vet jag. Inte vet jag hur stark hon är. Inte vet jag hur snabb hon är. Inte vet jag hur smart hon är. För det här är en totalt så här reaktiv karaktär att liksom att, jaha men, nu uh, sa liksom rymddoktorn att jag hey, kan komma och flyga med och jag var så bara, okej! Okay. Och sen så exploderar käppet och sen, hur då kom det någon och sa att, hör du Uh, I don't know, ge mig den där du liksom bara No way! Och så kör jag till oss bara BAM! Och sen så sa de liksom att du är en alien warrior. du jag bara, okej! Okay. Och sen fight jag typ i sex år. Eller tränar, I don't know. Inte vet ni heller, vi definierar det väldigt dåligt. LOL! Och nu bara randomly så får jag de här ödla människorna och sen hamnar på jorden igen next day. Och sen händer stuff. Mm. Och sen minns jag. För jag minnesförlust. Och det finns ingen modern film som inte använder det här längre. Mm. Ja, men kul cool det. Och nu lol, så hände saker och nu anfaller folk mig. Och nu bestämde jag kvinna som jag är och stark kvinna dessutom att jag ha, no, men uh, då slår jag väl tillbaka då riktigt hårt. Och eftersom jag blev så utsatt i hela mitt liv som också var väldigt odefinierat så. Uh, I don't know. så slår jag tillbaka ännu mer och ännu hårdare. För jag är kapten Murvel nu. Och uh, mm, nu slår jag tillbaka lite missiler. Nu är de nog rädda. Men vänta nu lite. Nu får jag bort de exor för att hjälpa ödle människorna att hitta någonstans att bo. Och det tycker jag ska göra. Hej då! <laughs> ja. hey, nu har det hänt saker här 10 000 år senare fucking i framtiden vad gör den här spagen nu <laughs> är här igen, vem ska vi på käften nu heter jag kapten Mörvelja? <laughs> ja ja, <laughs> okej <Okay. laughs> men liksom vad, vad har du för drivkraft då jag vet, vet jag, jag är nu en flicka Vad alltså, men aha, men hur fungerar <laughs> den där inte vet, vet jag, vet jag. jag har nu då fucking eh, energihänderna. ha Uh, nahmen, vad tänker du göra med det här? Jag vet jag flyger ut i rymden. <skratt> ah, okej. Okay. Ja, men vad kul att du fick en egen film. Det tycker jag. Och, tycker du att mitt skrevet har nog? Ja. ja, alltså, adequate, I guess. <skratt> alltså, jag vet inte varifrån jag ska komma. Vet inte vad jag ska säga? Det känns som att någon frågar mig: ja. Vad har du för åsikt om Jimmy Chusco? Uh, jag, jag vet inte Det är väl sko för kvinnor Ja, är det det? Mm. Du måste ha en åsikt Om det ska vara en utbildad åsikt liksom På tio sekunder så skjuter vi det i huvudet Jag vet inte, jag tycker de är jättefina och passar jättebra på kvinnor Alla som bägger Jimmy tjurskor är jättebra människor Jag hoppas alla att Jimmy tjurskor i hela, hela världen Det var ett bra svar Det ja. får leva Åh, oh. oh. oh, thank Tack har ah, du för åsikt om Captain Marvel? Jag vet inte. Hon är Captain Marvel. Mm. Bra svar. Okej, okay, no, ja, Vi fick det ut av geran. Ja. Mm. Vem var du bäst har, i filmen? Har... Katten! <laughs> vad rolig den var! Ja. Ja. Min son. Du har rätt. Alltså, den här, eftersom den här storyn var så här self-contained så slapp de ju det här vad ska vi säga, alla de här öppna Frågorna som då möjliga purister skulle föra fram om, om kontinuiteten mm. i, i filmerna. Ja, men har du märkt det? att liksom, jag satt ju efter mm. Infinity War som jag liksom, ändå, jag, jag kan, inte, jag kan inte, inte säga att den inte var intressant. Uh, men ja. den var ju intressant just därför att den gick så långt som den gick. Och den inte förlitar ja. sig på någon billig liksom Deadpool-gimmick att hej, nu svär vi som typ nonstop genom hela filmen. Awesome mm. you guys by the way. så so awesome. Uh, att Infinity War var ju bra därför att liksom, den gjorde faktiskt någonting det var inte fucking samma liksom Marvel shit på repeat. Därför var den mm. bra. Men man vet ju nu redan att liksom, den här andra filmen kommer i princip bara att trycka på reset button igen. Och kommer att i princip förminska den här första filmen så att den blir crap. Men, uh, men, men okej, okay. där beror det ju på, äh, i mitt tycke, mm. hur mycket de, de trycker på reset-knappen. Ganska hårt, tror jag. Nå, alltså, äh, men, men jag tänker att skulle det då storymässigt gå så långt att de skulle behöva gå tillbaka i tiden och se till att inte ens de första av de här äh, liksom, hjältarna på jorden som liksom, skapas för att, för att då försöka stoppa en händelsekedja som sen sista slutningen leder till att Thanos blir medveten om jorden och, och det här uh, infinity eller evighetsstenarna eller vad de, vad de ska kallas på svenska om det har något svenskt namn ballarna <laughs> ja, ja no, Thanos vill ha sex stycken ballar på sin handske men okej okay. kocken endless balls Ja. ja, så för det är ju frågan på vilket sätt gör de då en, en, en återställd ja. spelberedet. Ja. Men ska vi, ska vi då fundera lite på skådespelarprestationer här då? Eftersom... Jag, vill, jag vill fortsätta citera Alan Ginsberg. <laughs> bara, för att jag, bara för att jag älskar den här. Liksom. Ja. York, who ate fire in paint hotels and drank turpentine in Paradise Alley, death or purgatoryed their torsos night after night with dreams, with drugs, with waking nightmares, alcohol and cock and endless balls. Incomparable blind stress of shuddering cloud and lightning in the mind, leaping toward poles of Canada and Patterson, illuminating all the motionless world of time between. Oh my God! Men cock and endless balls in all. Alan Ginsberg, <laughs> ha, howl. Um, ja. han, han är din kapten Murvel. Ja, men jag skrev liksom i, i min tv-obelkameri så tyckte jag att jag skulle göra en liten recension som att cocken endless balls jag fick gå ut i klassrummet. Det är som att jag har något. Han tar Alan Ginsberg nu mm. inte tillräckligt bra på SI för dem. Nej. Det? Saken var att du, du uttryckte dig på osakligt vis. Ja, man får tydligen inte parafrasera in, inom den akademiska miljön. Mm. Ja. Men i alla fall, Men... litet, litet sidospår kanske. Men jag tycker att kocken mm. Endless Ball ska appliceras ganska bra till hela det här som fucking Marvel som Cinematic Universe. Uh, mm. Att inte vet, jag, det är just det där att jag, jag är väl lika excited över nu då Endgame som någon annan där ute Actually I'm not Men vad, problemet är, är det När man verkar vara den enda i världen som blir begåvad med förnuft. Så är det som att mm, ja. Men liksom I'm sorry but obvious plot is obvious v, Vad vill ni jag ska mm. säga Och det är just det där att inte, inte jag heller liksom att men vad va händer om någon bevisar mig fel? Att, ja, ja, på sätt och vis vill jag ju bli bevisad fel. Men, yeah. men grejen att enda sättet jag kan bli bevisad fel. Är liksom om två saker händer. Det första är om allting går helt åt helvete. Och liksom situationen slutar som ett status quo. i princip. Mm. Den andra är. Uh, om det här lärde liksom att en sån där massiv sacrifice grej. Då, vilket i princip avslutar. Um, den här inkarnationen av hela say, Avengers och shit, som till mm. exempel Logan, att liksom det är inte bara där att Wolverine linkar iväg jätteskadad och pissed off utan när han dör på graven ja yeah. uh, och då kan man väl då blir det helt på meriten av filmen att man make a att det gick så här om det ens make lite sens så kan jag vara den första och säga okej, okay, men cool som, mm. bra. Yes. Mm. Mm -hmm. yeah. uh, men att Det blir ju inte för att om det finns Någonting häftigare än att döda 50% vitt Slut är 50% Säg hälften Det låter så jättemycket när mm -hmm. någon säger 50% så att räkna hela tiden vitt Ska ni räkna alla levande ting i universum How the fuck does that happen mm -hmm. Så Bara säg vitt och hälften Eller jättemånga fuck who cares. Sverige hade det någon det var bara 49,8. <hållanden> för att man kan inte räkna den och akroskopiska biosfären. Alltså, Oj, vitt. Oj, vittu, det är så gay. Liksom fucking gå, och, och berätta hur man inte kan skjuta en luga på månen, ju mm. Ja, Men, uh, it, det är, liksom, för det enda som är häftigare än den döda. Hälften av allt liv då i universum. Så det är att ja. rätta 50% av allt levande liv i universum. Eller 100% och konsekvent. I don't know. Uh, så det är ju det som kommer att hända. Kanske står alla och applåderar i slutet. Ja. ja. Kanske Some Captain believe. Marvel kan flyga runt och lysa in i skärmen just innan det slutar. Du vet hon heter ju Captain mm. Marvel. Så. Mm. Marvel. <laughs> ja Alltså i, i, i så det här filmen Har nog Infinite vissa de här namnen ganska, ganska sådär On the nose mm. Jo, när jag vågar nog sätta mina Infinity-stenar på att det, det kanske hade funnits Bättre alternativ Men å andra sidan liksom Ant-Man är ju med i The Mix Ja Så att som, vad är näst? Squirrel Girl? Mm, förhoppningsvis. Men hon är en av de få som jag vet, som har besägrat Thanos. Så. Ja. Så ja. Ja. Men, ähm. men, ja. Men det finns en karaktär som heter Squirrel Girl. Ja, och hon har med korror. Det gör hon hårt. och mm. äh, Så att liksom kallar hon till kamp, Nikolaj, så är det bästa att du svarar. Ja, det, det, det, är in, det är inte lätt. Kallet går ofta. Mm. King in the north. <laughs> precis. precis. Ja. Ja. Mm. Ja. Vi samlas Vi samlas vi väggen. Ja, <laughs> exakt. <laughs> Någonstans vid ringträan till Helsingfors och samlas. Eva von Fe-släkten för att slåss mot Thanos. <laughs> ja. ja, det är tung börda att bära. Men ja, ja. Äh, skådespelarprestationer tänker jag tänkte, att vi måste klämma in här. Ja. ja, ja jag tänkte kanske att jag, skulle... jag Jag har inte hemskt mycket att säga om faktiskt liksom Brie Larsson i, i rollen av Carol Danvers där, äh, Captain ja. Marvel att uh, så är det som många av de här huvudkaraktärerna att det, det är ändå så att säga de här sidorollerna som är de som ger lite mer krydda åt det hela att mm. den är, som du sa, det är en, reakt, en re, väldigt reaktiv karaktär uh, men vet och... ni vad, alltså okej okay, kan, kan vi diskutera liksom bara Captain Marvel, bara typ 30 sekunder Okej, okay. jag har nog inte så Mycket att säga, men ja, okej okay. ja, det, alltså det, det finns faktiskt Ingenting att säga, för det är, vad vill Den här karaktären Jag mm. don't know Alltså, vad liksom Vad driver henne, vill hon Flyga, vill hon bevisa alla Asshole men i hennes liv Fäll, liksom, what, what gives liksom, What's up Vad gör hon här på den här flygbasen och att det känns som att när man liksom läser med de här filmerna så är det som att det är tydligen någon jättestor grej. Att liksom alla typ male pilots är dicks och att inga kvinnor får flyga eller göra någonting och sådär. Om mm. man är som, ja, ja, det är väl säkert jättehemskt. Men om det här är som en point, kanske ni ska trycka in den lite hårdare. Som, vill ni, ja. För att liksom här springer Bry Larson runt på en flygbas och lär av några kvinnor. Liksom hur hemskt det är att vara kvinna och liksom hur det är först nu som det börjar bli lite liksom respect in the field och sådär. Och så, Okej, okay, mm. för det här kommer som inte riktigt genom i filmen. Jag vet att liksom i något skäde så är någon lite diks där och liksom att ni får väl inte flyga. Men sen flyger du hela filmen och liksom, den här karaktären och så är som är så superbegåvad. Att hon kan liksom hacka telefoner som ringer till yttre rymden. Och hon mm. slåss ju bättre än alla andra tillsammans. Så hon har ju alltid liksom ja. the best comeback liksom instantly. Så, här. så det är ja. som att, jaha, okej, okay, sure. Så, men hon är ju redan en som supermetamänniska. Så som så smart, så snabb. Liksom, vad har hon för svaghet då? Uh, ja, hon har minnesförlust. Ja men det har ju alla. I varenda film ja. någonsin. Så har ju fucking minnesförlust mm. nu. Jag minns inte, när vi så här en film syns det som vi på någon fucking har minnesförlust. Fucking jag börjar ha minnesförlust, det vem som har minnesförlust i alla fucking filmerna och så För det är som de går yeah. som i ihop och jag är som att jaha, okej, okay, oh no, nej. Liksom, åh, oh, hon minns inte vem hon är. Tänk om hon var ett supervapen och så speciell så speciell så speciell supervapen, speciell. Oj, oh, tänk det, kraften fanns i dig själv hela tiden, tänk det. Vilken mm. bra film. Den är ju som precis som alla andra hundra filmer vi har sett de senaste satanåren. Det finns som bara en mm. plotline och det är att oj nej, supervapnet och hela den utvalda har ett Hoppas hon inte vinner. Oj, nu vinns hon och hon slog mig rakt i Infinity Sten nej! Mm. Oj nej, inte dem nu. Och så bara, yeah. ah, sure, whatever. So, who cares? Att, mm. Den här karaktären liksom, det är som att, alltså jag, alltså jag orkar inte ens se eller lyssna på henne. För jag visste ju som att hon är ju bara en till sån där smagkant karaktär som står där och liksom klippar så fort någonting händer. Ingenting är riktigt farligt, hon kan inte bli skadad. Hon har alltid ett svar. Det finns inga liksom barriärer på vägen som inte genast, omedelbart, kan, kan överkommas. Och att liksom, yeah. om det är någon där som hjälper, har de några special skills? Mm. Inga hon egentligen behöver. Och fucking är Nick Fury där? För att det är Samuel L. Jackson, och vi känner honom. Vad gör hon i den här filmen? Han är med. Behöver hon någonting? Mm. någonting? Not really. Och föran där då? Jag, menar, jag sa just, att Samuel L. Jackson och we love him. Mm. Okay. Uh, ja, det måste göras en till koppling. Det är den andra, piloten. Till till, till den den andra piloten då. De kan flyga bra sen flyger de här med i slutet. Ska Brie Larson ja. kunna göra det? Probably. Varför uh, flög inte ödle piloterna när de har flugit hela resten av filmen? Uh, <laughs> för att vi vill ha en till svart med i filmen? Nej, det hon far och, ja självklart ska jag hjälpa min konstiga vän som var borta i sex år och alla de här aliens och flyger. Jag lämnar bara min dotter här och off we go. Okay. Mm. Ja, sounds fair. Ah, hey Samuel L. Jackson, här din första kontakt med någon sån där metamänniska. Hur agerar du då? Ah, ja, kommer nu med? Det är inte så big deal. Hey, aliens och shit. Ja, ah, yeah, mm. lite weird. Men nu byter rymden och slåss mot de här. Ah, no big deal. Ja, katten här så klärs ut mitt öga. Ja, no. Ja, alltså, jag tänkte använda det där öga. Men jag antar katten får bo hos mig i resten av livet. För ju you know, han är en alien alltså, som bara sväljer folk och kläst ut mitt ja. öga. Och har ätit en sån artefakt som är jätteviktig. No, no biggie, jag är Nick Fury. Ja. Ja, ja. Alltså. Ja, alltså, det, det var nog no så att jag, det är sällan man har sett var så sådär liksom där obrydd om att ja, no, man alltså, just... Det är som att man håller på att klösa öga, eller klösta ut ens i ens här i Ja, då kanske om man hade ingissärat fucking en sandlåda full av fucking lugnande medel. Liksom så fucking ja. så här liksom hästdövande medel. Så kanske mm. möjligt att man skulle kunna vara lika så. Mm. Hej Samie, mm. liksom. Nu är det massa aliens här. Ja, oh, oh, oh shit då. Undrar <laughs> hur alla ska få plats i bed <laughs> It's not a funny moment, <laughs> asshole. Det står en massa fucking aliens här. Har fucking sett aliens, vad ska du inte. I don't know, fucking reagera. Yeah. Hur skulle du reagera då, Sammy? Mm, ungefär så här. Ah! <laughs> och liksom spring iväg, liksom simma, liksom anything. Anything. Utan bara stå där och vara Samuel L. Jackson. How about that? Skulle det funka för dig? Men hur reagerar alla andra i filmerna? Hur reagerar uh, mm. typ den här liksom, svarta tjejen och hennes, uh, hennes flicka? About the same. För de, yeah. de, de, de, de är ju snälla alltså, aliens. De, varit... de är cute aliens. Uh, alltså. Mm. De är ju nice. Det är ju som Ben Mendelsohn han är ju awesome. Du liksom, kan vara rädd för honom. Dummer. Det måste jag säga alltså alla Ben Mendelsens karaktärer som han då spelar här. Han spelar ju bara är i den här filmen. Ja, alltså för, jag, jag, jag minns ju honom nu närmast från Ready Player One. Ja. Uh, och den här famösa Robin Hood. Nej. filmen. jag tänkte inte nämna den men ja. Jo, ja, nej, men det var ju tråkigt att säga måste... om en lite annan roll han gång. Ja, och en, en, en roll som inte får en att bli sådär okontrollerbart arg att tycka att den där människan måste dö. Men, Men det tänka... är ju på grund av att filmen, speciellt Robin Hood var en så dålig film, att jag hoppas att den skulle radera sig själv ur existensen. Ja, redan försöker förtränga. Det som, äh, ja. det som jag tänker säga igen, som jag tror jag sa när vi men sen så den där filmen jag inte kan nämna. Så ja. Som stämmer bäst med ben Mendelssohn. Så att han är fucking 49. Ja. Alltså han ser ju ut som han är typ 69. Mm. Och han har säkert gjort det i de senaste 19 åren. Ja, nämen. Jag vet inte. Ben Mendelssohn. Jag blir tryggad av Ben Mendelssohn från mig <laughs> fundera vid min egen mortalitet och varande och blivande. Ja. Det är det värsta. Jag, jag, jag försöker diskutera Captain Marvel, och jag hoppar direkt ja. över till de här andra karaktärerna. Ja. Därför att Captain Marvel är som inte man. på henne. Att liksom att hon är som så att allting bara rinner av hennes ledaklädda rumpa. Att som, hon har ingen personlighet. Hon har, ingen drivkraft, hon är bara liksom huvudkaraktären som är där, så att plotten kan liksom bara studsa av henne alltså, mm. oh. alltså jag, jag kommer att ha glömt bort allt hon har sagt, allt hon har gjort liksom typ imorgon Därför att hon har som så fucking low energy och noll impact där, hon är bara liksom en söt som I guess säger någonting super funny så får någon ska typ slå henne på käften, och alla vill slå henne på käften hela tiden Uh, Aha. Yeah. Uh, Okej. Okay. Mm. Sure. Okej. Okay. I guess. Okej. Okay. Very good. Okej. Okay. Yeah. Ja. Uh, whatever. Inte vad? Ja. Okej. Och sen är det typ alla andra i den här filmen. att Annette Benning har blivit jätte gammal. Och hon är där. Och hon är liksom en smagkant också. Men snart får du på käften du. Snart kommer liksom. Fucking kapten Marvel. Och gör dig på käften. Eftersom jag inte gav dig på käften den här filmen. Så kommer hon väl ge dig på käften sen då. I guess. Så. So, uh... mm. Ja. Yeah. Mm. Yeah. Jude <laughs> Law. Sounds about right. <laughs> ja, Jude Law så är liksom där. om man. Igen så är det som de här bad guys. De har som så fucking konvoluted planer. Att man förstår inte liksom vad de Vitto håller på med. Hon är ett ja. jättehäftigt vapen som ni ska studera och använda. De har kanske Vitto tagit med henne på en massa fucking liksom guerilla missions då. Vitto. Och liksom om ni vet att hon har någon koppling till de här rebellerna. Eller liksom det finns en risk att hon minns och som börjar... Bli ett problem. Men igen, kanske ni inte ska ta henne runt de här personerna varelserna då, utan kanske hålla henne i något fucking jävla liksom undersökningsrum resten av hennes liv. För ni verkar ju inte ha något problem att göra det. Mm. Det är ju som liksom så, what are you trying to do? Liksom, är du kär i henne? Liksom, varför yeah. gör de på detta viset? Varför är det? What's the point? Yeah alltså liksom att märka att du är lite annorlunda än alla andra här. I den här mm. krivvärlden. Kri mm. ja. <laughs> ja. Av alla planeter och så hamnar du på jorden där då plötsligt. Ja. Ja. Mm. så kan ja. det gå. Tänk sig. säg. Mm. Och sen liksom... De här liksom ödlejligen, så, så de har ju liksom att, vad är, vad är vår plan då? Uh. Visst ni hela tiden vad det här rymdköpet var? Nej, för de kunde inte skicka ut en signal. Varför fan är då slåss med den här tjejen? Uh, för att hon hade en signal som matchar en grejer. Ahoy och Just fight satan. Att mm. som, de gör som allting ass backwards. Man förstår inte. Det känns som att hade ni egentligen en annan plott för de här när filmen börjar och sen i mitten kom ni på att hej, skulle det vara kul om de här och egentligen var good guys och man var bad guys. Jo, det skulle gå så bra. Då kan vi skriva om det här på en eftermiddag så det inte blir så mycket jobb. Ja. Äh. Borde vi ändra den här första denna av Nej, det är som liksom, no need, it. it's fine. Bygg lite mystik. Alltså. fuck. Mm. Så so, är väl alla. Inte vet jag, inte det är ju som, så som mycket. Jag vet inte, det finns ju karaktärer här som var med i typ, Guardians of the Galaxy-sänare. Och mm. äh, man, äh, och du vet, de bryr mig sig om jättemycket. Jag, jag satt ähm... alltid och väntade på när Ronen de Accuser skulle komma i bild igen. Menar, det ja, men han spelade en stor jag... roll. Så... Ja, alltså uppenbara sig och avfyra sitt mäktigaste vapen och märkte att jaha, det här funkar inte alls. Sen han och iväg med hammaren mellan benen. Mm. Ja att det var, det var ju nog en sån här ja okej okay. det var väl det var väl bra att, att det, det kändes som en helt sån onödig grej, varför skulle den karaktären specifikt behöva vara där, varför kunde det inte vara en annan av krig rasen mm. ja. som då var en, en underlig uh, jag, jag vet inte det fanns inte någon sån här enhetlighet verkade i den där rasen not really no Nah. Uh, då, det som Man har tänkt som att den här katten nu, uh, ja. Alltså uh, Goose uh, Varför var mm. den mega alien? Uh, liksom, jag sa ihop nog Kanske det var då liksom uh, Annette Bennings Karaktärs katt Ja det var väl så alltså det så det var tänkt, ja. Men jag tror jag det sades någonstans. Ja. Nej, alltså det, det var den bilden jag fick av det hela under den här under filmen. Sen förstår jag att, sådär, i komiksen så är, är det väl i princip då Captain Marvels katt. Men det är just det där, varför har Captain Marvel en alien katt? Ja, men vi... För att det, det skulle vara jätteroligt Publiken gillar sånt Jo men som Varför, varför det? No, alltså, förut, om det? Om det är så att det Det då var Marvells uh, Husdjur Det där så, så kan man väl förklara det med att Det var hennes sätt att, att hon tänkte att den skulle vara med Och försvara henne Jo, men... jag är väl about som. Ja, men det är som att... Du, det känns som att, jaha, men här bara rockade de vara en katsom som också en alien och kan äta folk och kan svälja att det Och det är ju ganska skoj. Yeah. Ja. Tänk, tänk om vi ska bara kasta in det där så där slumpmässigt. Det, det är ju häftigt. Mm. Mm, yeah, not really. Det är mest dumt. Det är mest onödigt och dumt. Och nämnde jag att det var dumt för det är ganska dumt. och Onödigt yeah. och, och dumt sa jag väl kanske. Ja, det är ganska dumt. Mm. Men att oj vad publiken skrattar, den där katten har ska i den. Och... Det, det, det kommer det där ögonblicken när man vet att man kanske är lite för onödigt många långa steg före resten av biosalongen. När man sitter och väntar på sista sen och tänker som att Ja, den sista scenen som de gör nu är ju förmodligen när katten liksom kräks upp den här teserakten. det är som typ det yeah. enda som inte har lämnat. And guess what? Mm. Men man verkar att man börjar kanske vara lite för in i liksom huvudet på de här skaparna. Man som till och med kan förutse absolut sista postgradit Och den är inte ens viktig. Well, kanske lite. Men whatever. Att... Det är, just, är det här en jättedålig dålig film som ingen ska säga någonsin? Uh, not really. Att liksom om du inte kan vänta till fucking liksom Avengers Endgame går vi på så här den här då. Det liksom kommer att chitta dig skönt i dina Infinity Stones. Uh, yeah. Men att liksom händer någonting i den här filmen som du absolut inte kan missa. Uh, no god. Då. Att. Jag kan summera det. det. Det finns en blondin som kan flyga och slå superhårt. Och hon kommer att vara med i game. Mm. Did I cover mm. it all? En kattkläst av Nick Fury's ögon. Men hon är ju ändå te tekniskt sett död. Så so did, did I cover it all? Ja, mm. um, yeah. I, I think you did, yes. Sen så var det med en av som jag tror var, Guardians of the Galaxy. Och de var ju lite mig i typ. Avengers Infinity War och så att där det ja. där coveret all? I Did I, I coveret think... då. Ja, ja. Stanley Stan sin sista roll någonsin. Alltså det det måste jag nog säga att jag jag jag gilla den här det här själva ju som inledningen. Alltså True. där de har tidigare haft alla de här olika Marvel karaktärerna där som de nu hade debututåt i i Stanley då. Till, till Stan Ja. Jag, jag, jag tyckte att det var en sån här så hållande visus här stilfull och och passande så här, mm. lite som nod yeah, sure. till honom då men, men sen det där att han jag förstår så här, tidsmässigt eftersom den här filmen skulle ske anno 1995 mm. att han ju då <laughs> var vara på så sätt kunde uppenbara sig där i, i den där filmen, men det kändes nog så där som att de kom igen, att liksom, mannen är, finns inte mer, att måste ni klämma in honom där då, och ska de ännu klämma in hans, någon nån liksom, nod så där, eller nån cameo då, på stumt sätt, eh, i Endgame. Mm. Att, att det det blev jag kanske, jag var, jag var kanske inte helt nöjd över hur han uppenbarade sig. Ja. No. Yeah. Uh, I don't know, liksom. It, det kändes väl trevligt att de gjorde den här nodden. Uh, och att, jag tror det var kanske exakt rätt mängd Stanley här. Men till exempel om de försöker klämma in Ännu mer nu då i Endgame Så yeah. du Kanske var lite på vippen Att för mycket mm. Men ja, ja. Äh, Annars så Inte vet jag då äh, Men nu Tror jag ungefär att jag har slut Att säga om den här filmen för... Ja men det är samma Snart kommer Endgame. Hurra! Ja. Snart är den här. Yay! Yeah. Och, efter det, och efter det kommer efter det kommer en till Spider-Man-film. Hurra! Mm. Hurra! <laughs> det blir så bra. jag är så glada. Mm. Jag undrar om det går bra i den här uh, fucking Endgame så att det kan komma en till Spider-Man-film. Uh. Ja. Jag tänkte. Ah. No, mm. vi, vi, får, vi får se. Vi får se. Mm. Men kommer kom jag ihåg kära publik. Ni, ni får ju klart skriva in och berätta om era teorier till oss. Hälsk inte. Okay. Ja, ni kan skriva in om er där om hur ni skulle skriva in den här podcasten i, i Endgame. Mm. Och sen satt de och var som så fucking oengagerade. Att sen tog filmen bara slut. Sen sa Captain America och alla andra att ska vi bara fade till Black då? Ja. Ja. Sen byggde Tony Stark mm. en apparat som Fade till Black så bra att alla sa att Oj, det där var nog det bästa någon har fadat till Black någonsin. Alla nickade och var liksom du är nog bäst du fucking Iron Man. Och sa ja, jag vet jag Just kidding! Gmail.com. Skriv in och berätta hur fucking Captain Marvel skräv trigga just dig Hur det är gejast universum Från Vind Kan förstå det här För det är vi ju With great power comes great responsibility Vi forward done directly Stan Lee så får han död? Jo är han? Eller så kanske han är någonstans inuti multiversiumen innesvälöst. If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. <laughs>